Just a kiss, just a kiss I have lived just for this Il Terzo Orgasmo, rubrica di cultura letteraria lesbica femminista presenta Perché essere felice quando puoi essere normale? Ovvero, quando l'autore è lesbica. L'autobiografia letteraria di Janet Winterson. Just a smile Ma ho capito, just jubilate, jubilate. Le due del terzo orgasmo sont tornate. Cave, cave, cave. Cavissime radioascoltatrici, a c'è. Oh, grande gioia, oh, immenso gaudio, oh, somma delizia, oh! questa -oh. oh, è buona, che ti hai preso? E che mi hai preso? Esterno tutta la mia felicità per questo nostro ritorno. Tu non sei felice, Zenzini? Certo, non sei, ne sono molto felice di ritrovarmi qui, con te. Chissà perché non ti credo tanto, vabbè. Passiamo oltre e cerco di fare la seria. Carissime radioascoltatrici, vi diamo il benvenuto a questo nuovo inizio di ciclo delle trasmissioni del Terzo Orgasmo. E naturalmente un augurio di una buona ripresa a tutte le compagne del martedì femminista e lesbico autogestito. Un saluto particolare e del tutto personale alla bella Olga. Ma iniziamo la prima puntata e quindi Gensini c'è da te las palabras. Oggi, cara Nensini, inauguriamo un nuovo filone, una nuova sezione dei nostri eclettici interessi e lo facciamo con Janet Winterson. Chi è Janet Winterson? Per la popolazione lesbica italiana, per le alletterate, è un nome molto noto. Dopo il successo del suo primo libro Non ci sono solo le arance. Chi non lo conosce? Chi non lo ha letto? Un cult per molte lettrici. Se qualcuna non lo conoscesse e avesse desiderio di leggerlo, ci scriva che prontamente glielo mandiamo con i nostri specialissimi e originali strumenti di teletrasporto. Ve lo consegno io direttamente a casa. Ecco che già gli è passata la voglia di leggerlo. Sempre cose brutte, Nenzini tu. Tornando alla nostra Janet... A differenza che in Italia in parte è conosciuta anche dalla popolazione non lesbica. Tant'è che non ci sono solo le arance, fu un grosso successo editoriale coronato peraltro nel 1990 dalla realizzazione di una fiction televisiva per la BBC di due ore adattata da Winterson stessa. Che da noi mi pare non sia stato distribuito. Oh, oh, oh. Chissà come mai. Però io l'ho visto Genzin quando ero giovane a volte avere una certa età ha i suoi lati positivi comunque voglio sapere perché abbiamo scelto proprio lei per cominciare questo nuovo filone perché quest'anno ha pubblicato un libro dal titolo per così dire perfetto perfetto per cosa perfetto ci sono quei titoli perfetti quelle frasi perfette quei libri perfetti quelle persone perfette mm. <ride> come te, vero? Sì, ma non capisco cosa vuol dire perfetto. Perfetto per riflettere. Bene, allora, gente lesbica e nonna, iniziate a riflettere. Il titolo, come già preannunciato, è Perché essere felice quando puoi essere normale? In the dark, I with me. Do you smile for Arabian style? I like it. Miami Beach Boys, children with voice across the universe. Perché essere felice se puoi essere invece normale? Io ho riflettuto. Tu Genzini hai riflettuto? Voi a casa avete riflettuto? Abbiamo tutte riflettuto? Cominciamo col dire che parte della perfezione di questo titolo sta nel collocare all'interno dello stesso rigo due cose che non sono dello stesso ordine, della stessa categoria. E cominciamo. Eccolo qua, lo sapevo. Che vuol dire ordine e categoria? Ma perché stiamo sempre a complicare? La normalità è quello che facciamo tutti, ovvio. La felicità... la felicità... che cos'è la felicità? Beh, Tutti sappiamo che la normalità non è sinonimo di felicità o non porta necessariamente alla felicità. Ma non possiamo fare a meno di notare che essere considerate normali nella nostra società significa... Essere in una posizione felice, avere un discreto potere di parole, di azione. Certo, la normalità è uno stato desiderato, anche se chi aspira alla normalità mi viene da pensare, magari ce l'ha qualche dubbio che non porti alla felicità. Mi viene anche da pensare che il contrario di normalità non è infelicità, ma diversità, anormalità, devianza. A me viene da pensare che da quando ti sei iscritta in palestra, nanzi nel tuo neurono riesce a fare qualche saltello. Di felicità? Mm. In ogni caso, questo titolo presenta sicuramente una dialettica interna. Che cos'è che ci rende felici? Perché la felicità non è normale? Una dialettica interna, dicevo, oppure se vuoi la semplice constatazione che non sempre la normalità basta a renderci felici, A volte ci serve di più. A volte ci serve una lucana, una spagnola, una tetesca, una bella tetescona. Me lo aspettavo lo sfraccellamento del neurone sul triplo sarto carpiato. Con notevole fracasso, meglio continuare a riflettere, Gensini. An image to control this time. My intimate discriminating fears you test. My ignorance that you the it knows me best. You have the power, but you keep it all to yourself. Your lust is decomposing us. Since to your sincerity is choking me It's crumbling and crawling all around my feet It was a joke from line to line, and cover from me The critical intelligence evading me You have the power, but you keep it all to yourself Your lust is decomposing us Felicità contro normalità o viceversa? Questa è la questione che stiamo dibattendo oggi attraverso l'ultimo libro di Winterson. Perché essere felice quando puoi essere normale? Si tratta di un'autobiografia letteraria, un libro che è una specie di matrioska, ha dentro altri libri, altre parole e parole di altri. E anche un testo catartico. Alle parole, Winterson riconosce quasi un potere magico di salvazione. «Credo nei racconti e nel potere delle storie, perché ci permettono di parlare una lingua sconosciuta. Non veniamo ridotti al silenzio. Tutti noi, quando subiamo un trauma, ci ritroviamo a esitare, a balbettare. Ci sono lunghe pause nel nostro discorso. Possiamo rimpossessarci della nostra lingua solo attraverso la lingua degli altri. Possiamo rivolgerci alla poesia. Possiamo aprire il libro. Qualcuno è stato lì per noi e ha scandagliato le parole». Io avevo bisogno delle parole perché le famiglie infelici sono cospirazioni di silenzio. Chi rompe il silenzio non viene mai perdonato. Deve imparare a perdonarsi. Andiamo per ordine. La sua è la storia di una bambina adottata da una famiglia inglese che in realtà voleva un maschio. Incipit. Quando mia madre era arrabbiata con me, cosa che succedeva spesso, diceva «Il diavolo ci ha condotto alla culla sbagliata». Certo, l'idea del diavolo che nel 1960 si prendeva una vacanza dalla guerra fredda e dal marcantismo per fare un salto a Manchester, scopo della visita, imbrogliare Mrs. Winterson, sembrava uscito da un copione teatrale. La carbonaia non era un bel posto, era umida, sporca, fredda. Odiavo essere rinchiusa lì dentro, molto più che essere chiusa fuori di casa, sui gradini. Quando succedeva gridavo e battevo sulla porta, ma non serviva a niente. Una volta riuscì a buttarla giù, ma poi le presi. La mamma non mi picchiava mai, aspettava che tornasse mio padre e gli diceva quanti colpi doveva darmi e con che cosa, se usare la bacchetta di plastica, la cinghia o semplicemente le mani. A volte passavo un giorno intero prima che la punizione fosse somministrata e io facevo fatica a collegarla alla colpa e la punizione mi sembrava arbitraria e insensata. Non li rendeva più autorevoli, e dopo un po' non la temevo nemmeno più. Una madre terribile, Mrs. Winterson, che rese l'infanzia della figlia adottiva molto difficile. A scuola, durante la ricreazione, me ne stavo sempre seduta sul muretto fuori dai cancelli. Non era una bambina che ispirava simpatia, troppo spinosa, troppo arrabbiata, troppo seria, troppo strana la devozione religiosa non incoraggiava le amicizie a scuola un ambiente dove l'emarginato viene sempre preso di mira la scritta l'estate è arrivata e non siamo ancora redenti ricamata sulla mia sacca da ginnastica mi rendeva un facile bersaglio mm, Gensini penso seriamente che dovrò rivalutare gli zainetti delle wings delle mie alunne C'è da dire però che questi episodi, che sicuramente saranno stati terribili nell'esperienza reale, sono raccontati anche in maniera molto divertente. Provate a immaginare questa bambina. Nella culla, accanto alla mia, c'era un maschietto che si chiamava Paul. Era il mio fratello fantasma perché la sua anima santa veniva invocata ogni volta che mi comportavo male. Paul non avrebbe mai buttato nello stagno la sua bambola nuova. Non avevamo nemmeno contemplato la possibilità surreale che a Paul fosse stata regalata una bambola. Paul non avrebbe mai riempito di pomodoro il suo barboncino porta pigiama per operarlo allo stomaco con schizzi di succo rosso sangue. Paul non avrebbe mai nascosto la maschera antigas del nonno. Per qualche strana ragione il nonno aveva conservato la maschera antigas dei tempi della guerra e a me piaceva molto. Paul non si sarebbe mai presentato ad una festa di compleanno a cui non era stato invitato indossando la maschera antigas del nonno. Come succede spesso alle persone traumatizzate che hanno vissuto esperienze difficili, Janet racconta alcuni episodi che aveva già raccontato in altri libri, come nell'arte dissente, un suo testo del 1995 pubblicato in Italia solo nel 2006. Il titolo originale è Oggetti d'arte, scritti sull'estasi e la sfrontatezza. Ci occuperemo di questo libro nel nostro prossimo incontro. Uno di questi episodi ripetuti, rivissuti, rinarrati è quello del falò dei libri. Lavoravo al mercato tutti i sabati e anche di giovedì e di venerdì dopo la scuola, impacchettando la merce. Con i soldi che guadagnavo mi compravo dei libri, li introducevo in casa di soppiatto e li nascondevo sotto il materasso. Chiunque abbia un letto singolo di misura standard e una collezione di tascabili di misura standard saprà che sotto il materasso possono starci vari strati di 72 libri. Così, poco a poco, il mio letto si sollevava come quello della principessa sul pisello e ben presto finì per dormire più vicino al soffitto che al pavimento. Mia madre era un tipo sospettoso, ma anche se non lo fosse stata, era evidente che sua figlia si stava innalzando nel mondo. Una notte entrò in camera mia e vide l'angolo di un tascabile che spuntava da sotto il materasso. Lo prese e lo esaminò con una torcia. Una scelta sfortunata. Donne innamorate di David Herbert Lawrence. Mrs. Winterson sapeva che Lawrence era un satanista e un pornografo. Lo buttò giù dalla finestra, poi frugò e rovistò sotto il materasso in cerca degli altri, facendomi cadere dal letto e lanciò in cortile tutti i miei libri. Io cercavo di afferrarli per salvarli, il cane li prendeva in bocca e li portava via. Mio padre se ne stava in pigiama, senza intervenire. Poi Mrs. Winterson prese la stufetta portatile a paraffina che usavamo per scaldare il bagno, scese in cortile... Versò la paraffina sui libri e li incendiò. Guardavo le alte fiamme che li divoravano e ricordo di aver pensato al calore e alla luce che emanavano in quella gelida notte saturnina di gennaio. E per me i libri sono sempre stati luce e calore. Li avevo ricoperti con la plastica perché erano preziosi. Ora non c'erano più. Quindi vediamo se il mio neurone ce la fa ancora. Ci sono tre libri autobiografici di Winterson, non ci sono solo le arance del 1985, l'arte dissente del 1996 e questo ultimo del 2011 che è quello più strettamente autobiografico. Nonostante l'arte, o grazie all'arte, questo ultimo è comunque il libro della verità. Mrs. Winterson, la madre adottiva, non è più una figura macchiettistica come lo era e non ci sono solo le arance. E lo sguardo sulla realtà non è più quello di una 25enne in fuga dal mondo di provenienza, ma quello di una 52enne che ritorna a quel mondo per cercare una verità sconvolgente e complicata. Chi era la vera madre? E' qui, a partire da questa ricerca, che cambia qualcosa. Cherchè la mer! Eh già. Per farla semplice, muore Mrs. Winterson, le torna al paese, trova un certificato di nascita, non è il suo. La compagna la lascia. Inizia un periodo... Di terribile depressione. Avanti, veloce. È il 2007... E io non ho ancora fatto nulla per scoprire il mio passato. Non è il mio passato, vero? L'ho riscritto. Ho aggiunto altri dati. L'ho ridipinto. È un momento cruciale. Vuole vedere, ma non vuole vedere. Vuole sapere, ma non vuole sapere. Il capitolo si intitola "La traversata di notte. Arrivavano i treni. Le porte si aprivano. Non riuscivo a salirci frustrata, cancellavo eventi appuntamenti, senza sapere perché a volte non mi vestivo e non uscivo per giorni interi a volte gironzolavo in pigiama nel mio grande giardino a volte mangiavo, a volte non toccavo cibo o magari mi sedevo sull'erba con un barattolo di fagioli e li mangiavo freddi l'immagine della disperazione il linguaggio mi aveva abbandonata ero nel luogo dove non avevo ancora il linguaggio il luogo dell'abbandono dove sei? Ma quello che è veramente tuo non ti lascia mai, non trovavo le parole per riuscire a descrivere la mia situazione, ma ogni tanto riuscivo a scrivere ed erano lampi di luce che mi mostravano che c'era ancora un mondo, un mondo giusto e meraviglioso. Poi la luce si spegneva. Soul, my body's frozen, and my heart is cold and still. So much about me is raw. I search for a place to unfold. Something in me, words like. My thoughts unclear in my eyes From blue turned to gray Hoping to mask what they say senseless to what i've become a fool to worship just like when after all Spesso sento delle voci. Mi rendo conto che, ammettendolo, finiscono il novero dei pazzi, ma non me ne importa più di tanto. Se si crede, come ci credo io, che la mente voglia guarire se stessa e che la psiche cerchi la coerenza e non la disintegrazione, non è difficile concludere che la mente produrrà quello che serve per raggiungere il suo scopo. Si presume che chi sente le voci compiazioni azioni afferrate, le sentono gli assassini e gli psicopatici e anche i fanatici religiosi e i kamikaze. Ma in passato le voci erano un dono e un privilegio. I visionari e i profeti, lo sciamano e la guaritrice, e naturalmente i poeti. Sentire le voci può essere una cosa buona. La descrizione che fa Winterson della scissione che vive è notevole. Immagina di portarsi dietro a fatica una bambina, sabotatrice di tutte le sue migliori intenzioni. Scrive «C'era una persona in me». Una parte di me, o comunque la si voglia chiamare, talmente compromessa che era pronta a vedermi morta per trovare pace. La deve costringere a camminare anche quando non vuole, la deve costringere ad avere fiducia, le deve riservare uno spazio quotidiano, suo malgrado. Impazzire è l'inizio di un processo, non dovrebbe esserne il risultato finale. Quasi sempre, però, la follia è talmente terribile per chi la sperimenta o per chi ne è spettatore che l'unica soluzione sono i farmaci o una clinica. Con ogni probabilità la tolleriamo meno ora di quanto l'abbiamo tollerata in qualsiasi altro periodo storico. Non le diamo spazio e fondamentalmente non le diamo tempo. Impazzire richiede tempo, rinsavire richiede tempo. La dialettica tra felicità e normalità diventa a questo punto dialettica tra normalità e follia. E qui vogliamo lasciare di proposito uno spazio vuoto nel nostro discorso che colmeremo nel prossimo appuntamento per non togliervi il piacere e il gusto della lettura di questo libro che vi consigliamo vivamente. Ve lo consigliamo e quindi avete tre settimane di tempo per leggerlo. Ora però, Gensini... A me sorge una domanda che in realtà è quella di prima. Il neurone fa anche la capriola all'indietro. Sì, e anche ad occhi chiusi. Ecco, Gensini, la domanda è che cos'è la felicità? care, care, care, speriamo vi sia venuta voglia di leggere questo libro di Winterson, perché essere felice quando puoi essere normale? Ne approfitto per ricordarvi il nostro indirizzo mail, nel caso vi venisse vero uno spasmodico desiderio di comunicare con noi, il terzo orgasmo chiocciolagmail.com, lo repeat il terzo orgasmo chiocciolagmail.com Sono ben accetti consigli, riflessioni, segnalazioni, inviti a cena I commenti solo se rigorosamente positivi Ovvio E adesso un po' di pubblicità, brevemente vi ricordiamo che lo spazio Casbilet riaprirà i battenti venerdì 19 ottobre 2012. Siamo in via San Francesco di Sales 1B dalle ore 21. Inaugureremo la riapertura con un concerto di Eli Natali e dell'Isabella delle Denson Key che si esibiranno in un concerto acustico per chitarra. Se volete informazioni sull'attività del Casbilet vi rimando alla pagina Facebook Casbilet Donne. Ecco, dopo la dovuta pubblicità, vi salutiamo e vi diamo appuntamento per il 30 ottobre, ancora con Winterson, e ve lo siete annotate, vero? 30 ottobre, brave, brave, brave. E adesso vi auguriamo una nottata felicemente normale, o se preferite, normalmente felice. In ogni caso, una nottata soddisfacente. Baci, baci, baci, baci, baci. Per le straniere che ci stanno ascoltando. Kisas, kisas, kisas. Tja, ja. Om een olie in een ramo karas. Om een olie in een kiklo. Korne mokkamos bandelas. Om een olie Net